Fala galera, aqui é o Ari estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast de Magic, mana delver No episódio de hoje eu convidei o Eric Jones, que é um juiz level 2 aí do nosso Magic e que vai contar algumas histórias aí que ele já presenciou e contar um pouco aí das curiosidades e de detalhes de como é ser um juiz de Magic. E antes da gente iniciar esse bate-papo, eu gostaria de citar rapidamente alguns destaques e recadinhos. Música O primeiro recado que eu gostaria de dar é sobre a nossa parceira Cards Realm, que está patrocinando esse episódio, isso mesmo. A nossa parceira, ela tem um portal aí de Magic the Gathering que foi criado com o objetivo de oferecer tudo que um jogador, for fã ou profissional precisa. Lá você pode encontrar jogadores próximos a você para realizar suas trocas de cartas, além de muito conteúdo de qualidade, notícias, artigos, fóruns, Realmente, se você gosta de Magic, você precisa fazer parte da Cards Helm. É muito fácil se cadastrar e participar dessa rede social aí. Inclusive, você pode fazer aí cadastro com sua conta do Google ou do Facebook. Inclusive, o link do último artigo que eu escrevi está na descrição do podcast, onde eu falo sobre top 5 decks nevados do Pauper. Com a chegada aí de Modern Horizons no Pauper, muitos decks novos estão aparecendo, estão se modificando. E lá eu cito 5 decks que são mais relevantes e e ainda entrevisto alguns jogadores que estão abusando aí desses decks lá nas ligas do Magic Online. Beleza? Então não deixe de conferir o artigo aí, tá bem bacana. As deck lists também estão disponíveis no artigo e também estão lá na nossa parceira Cards Health. É mais uma ferramenta aí que você pode utilizar lá, a criação de decks, que é bem bacana também, você tem estatísticas das suas cartas e muito mais. Beleza, o próximo ponto aqui é, Eu pedi pro nosso amigo Jonathan Jace, inclusive já gravou um, um episódio de podcast Com a gente aqui para quem não viu ainda, acho que é o episódio 3 Se eu não me engano, sobre Pauper Ele começou a jogar algumas ligas no mall Até então não jogava E acabou de fazer o primeiro 5-0 dele Eu sei que muita gente aí que joga O IRL, às vezes Acaba não jogando as ligas do mall né? Acaba jogando só somente o mall Casualmente Então eu pedi para ele contar um pouquinho de como que foi essa migração dele pro mall e como que foi aí a sensação de fazer o primeiro 5-0 dele na Liga do Mall Beleza? Então vamos ouvir o áudio dele aí. Fala, Ari. Beleza, meu velho? Fala, ouvintes do Manadel, velho. Então vamos lá. Vou contar um pouco de como é que foi essa migração minha, IRL MOL, pro primeiro 5-0. um cara que sempre condenei um pouco. Não condenei, mas... É, tive minha resistência ao Maul por ser um jogador muito do IRL, de valorizar ali o blefe, a postura de jogo. Recentemente eu fui para a plataforma e passei pelo processo de escolha do deck. É, buildei o Auras Skyfisher, que é mais que basicamente o, o Bogus clássico, esplechando o Core Skyfisher e os Astrolábio. E após uma, algumas partidas eu já me arrisquei a, a entrar numa liga para sentir o deck e me aventurar. Eu acho que a parte mais complicada foi pegar ali os comandos do mall, rolou, obviamente, algumas misplays, alguma falta de, de se relacionar mesmo com o programa, entender passagens de turnos, comandos básicos. Mas depois disso, meu velho, vou te dizer que tá me trazendo uma visão bem interessante do jogo. Principalmente porque ali eu não posso implicar é, fisicamente a postura, o blefe, nem nada Então de fato está me ajudando a valorizar o lado técnico E após é, algumas ligas, fechei acho duas ligas 3-2 Duas vezes eu, eu tive meu 4-1 tirado pelo Messi, o jogador de Manolo, muito experiente Finalmente veio 5-0 E fica aí também, é, como experiência, é, um incentivo para a galera que tem algum receio do mall e tudo mais. Tem um ponto muito positivo da plataforma, que é o fato de, sei lá, bateu uma insônia no meio da noite, você poder logar ali e botar o seu Magic em ateste com jogadores de todo mundo. tô pagando minha língua, né? Falei que não queria ir para o mall nem nada, mas a falta de tempo me fez migrar para a plataforma comemorando bastante aí minha perda de virgindade, meu primeiro troféuzinho no mall primeiro 5-0, e é isso galera, é, bora marcar um dia de trocar mais ideia e tamo junto, manda a Delver vai, flipando no próximo, valeu abraço, valeu Ari show de bola, hein? isso aí foi o comentário do nosso amigo Jonathan, valeu mesmo aí Joe por participar e contar um pouquinho da sua experiência aí pra gente Então, esses foram os destaques e recados desse episódio. Agora, bora pro bate-papo, bora falar com o Eric sobre como é ser juiz de Magic. Fala aí, Eric. Beleza, cara? Primeiramente, aí, obrigado por topar conversar com a gente aí, com o podcast. E conta aí pra gente como é que você tá, tudo certinho? E aí, Eri, beleza, cara? Boa noite. Tô bem, cara. Tô feliz de estar participando do podcast com vocês. Pra mim é uma honra enorme. para quem não me conhece, meu nome é Eric Jones. Sou juiz médico nível 2 certificado. Sou jogador desde 2001... E sou fanático pelo formato Pauper, vivendo o Magic aí todos os dias da semana, seja pitando, seja jogando, seja ajudando a galera, seja ajudando a aumentar ou melhorar alguma coisa na comunidade. Enfim, tô sempre muito ativo aí. Show de bola, show de bola, Eric. E até pedi para você fazer um resumo aí dessa história com o Magic. Você já deu spoiler aí pra gente, que é amante do Pauper. Mas conta um pouquinho aí, quando que você começou a jogar e quais formatos você joga, jogou, e aí. Sim, bom, eu comecei a jogar em 2001, lá no bairro onde eu morava, conhecendo o pessoal, etc, enfim. Só em 2009 o Magic começou a virar competitivo para mim, quando eu comecei a, a tentar entender mais a dinâmica do jogo em relação a essa, esse lance de competitividade, é, é metagame... É, enfim, sideboard, estratégias Como se preparava para um torneio Como treinar para um torneio Qual deck usar naquele torneio E o meu formato preferido Sempre foi o Standard, né que é o conhecido T2 E eu joguei ele Desde 2009 Até os dias de hoje né Sempre com uma pausazinha De uns meses, às vezes menos Às vezes mais, mas sempre voltando Mas No ano de 2009 e... 2016, se eu não me engano. Não, mento. Em 2010 eu já comecei a jogar Pauper, mas em 2016 eu comecei a curtir mais, sabe? A ver que o formato, ele a, a graça do formato para mim é que não é um formato que, vou dar um exemplo, você jogando um Standard hoje, você compra uma carta X do topo e você resolve a mesa do cara toda, por exemplo, um Planar Crisis, você resolve todos os artefatos, todos os encantamentos, planalto, enfim, bicho, resolve tudo sabe, e o Pauper, ele, tudo bem, tem aqueles top draws, assim, muito bons, mas não é igual, acho que tem muito a ver mais com estratégia, com saber jogar com seu deck, saber adaptar ele pro metagame, e o Pauper hoje é meu formato favorito, eu dou umas passeadas no Commander de vez em quando, tem uma galera aí, gente boa pra caramba, que sempre me acolhe quando vou jogar, mas o Pauper <risos> é o que a gente joga aí todo dia. De bola, legal, legal. Mas assim, apesar de você jogar o Pauper, né? Eh, ser o seu formato favorito, você, como você apresentou, é um juiz de Magic e acaba trabalhando em eventos aí de outros formatos, né? Todos os formatos, né? É com certeza. Eh, a minha certificação, ela veio em março de 2017 como juiz nível 1. E quando eu virei juiz, é até uma história engraçada e curiosa. Eu virei juiz, eu sei quanto essa história para as pessoas, as pessoas ficam assim de boca aberta. Eu viro juiz porque eu tava jogando uma final de CLM aí em São Paulo. Se eu não me engano, eram oito, sete ou rodadas. A rodada que eu tava jogando, depois dela, só faltava mais uma rodada para acabar o evento. Eu tava só com um empate. É, e aí eu caí com um jogador no qual ele, no meio do jogo, eu lembro com se fosse ontem, eu tava de Bunch Company, né, na primeira versão, e ele tava de Abzan Blue, com aquele... é o deck T2 da época, né, de, de cães ali... Numa jogada, eu tinha um... A gente, a gente chama de Jaycinho, né? Que é o Jayce, que é a criatura, 0 2. Depois ele flipa, vira palinalto, sabe qual é? É Magic Origins, isso? Eu não sei. Isso, Magic Origins. Aham, sei. E aí, ele... Eu, eu, o que que eu fiz? eu Numa jogada, no meu turno, eu flipei o Jayce. Coloquei o marcador nele e falei, ó. Essa criatura aqui, sua ela vai ficar com menos 2, e menos 0 até o próximo turno. Tô ativando nele aí. Aí, tá bom. Aquele turno em questão era uma era um guardião que a gente chamava de Pokémon. Ele lembrava muito aquele figura do destino, se eu não me engano. Aí ele, no turno dele que eu passei, me bateu, eu bloqueei, fiz vários blocos, era uma, uma, uma decisão difícil, fiz vários blocos. Aí ele, antes do bloco, ele ficou conjurou um comando Dromoka. Antes do, antes do bloco, não, desculpa. Ele bloqueou e falou, antes do dano, Vou utilizar o comando moca com as opções com os modos, marcador e fight ele botou marcador em outra criatura e foi dar o fight com essa criatura, na hora dele dar o fight a criatura já tinha life link e aí eu anotei, na hora do fight anotei a vida que ele ganhou, como se a criatura tivesse com poder normal, e não sobre a influência do meu Jace e aí, tudo bem, resolveu aquele fight depois resolveu o dano de combate na hora do dano de combate, logo em seguida né nada passou antes disso né foi o Foi a última janela, foi ele jogar essa mágica e depois foi pro Dano. No Dano, eu falei, poxa, aí você não ganhou essa vida aqui, não. Você ganhou isso aí menos dois, porque o Jayce aqui fica ativado até um próximo turno. Aí ele, então, era para você ter lembrado disso no momento oportuno. Se você não lembrou, já era. Aí eu falei, como, como assim? Ele é, pô. Pode chamar o juiz. Aí eu falei, então tá bom, chamei o juiz. Aí, o juiz veio. Escuta essa ali. Quando o juiz chegou assim, eu como jogador, né, antes de ter qualquer noção de, de, de ser juiz ou, ou de regras, enfim, eu sempre soube que o juízes sempre escutavam os dois lados, imparcialmente, né, então eu sempre deixo a gente falar, é um costume meu, até hoje em dia eu deixo ele falar primeiro, porque, assim, não tem problema nenhum com isso, e aí ele falou, então, tudo bem, meu nome é fulano de tal, inclusive eu sou juiz e estudei essa regra essa semana, então, já tô te dizendo que ela funciona assim... Entendeu? Ele tinha que ter lembrado no momento que era conveniente, mas aí ele esqueceu, então ele perdeu essa oportunidade. Aí o juiz olhou e falou, tá bom. Aí virou olha para mim e falou, e você, o que, que você tem a dizer? Falei, olha, aconteceu exatamente como ele falou. Na hora do fight lá, eu anotei dois a menos, só que na hora do, do dano de combate, que foi logo em seguida, eu lembrei. E eu acho que não é assim, porque aqui tá escrito na minha carta que até o meu próximo turno. Mas ele tá dizendo que não. Aí o juiz olhou para mim olhou para ele aí olhando para mim e falou assim então cara foi como ele falou <risos> a regra é assim mesmo e tudo mais sabe só que você viu que o já estava sob pressão Claro não tem nada a ver comigo né mas era um juiz nível 1 que eu acredito que estava em apitando um dos seus primeiros torneios porque hoje com a experiência que pouca experiência, experiência que eu tenho eu saberia identificar que ele era um juiz muito recente, sabe? Pela forma como ele abordou a misa, a forma como ele falou conosco e como ele acatou o que aquele meu oponente disse. Aí ele disse isso e eu, o maior culpado de todos, não apelei para o juiz morto. Então já vou deixar um parêntese aqui nessa história para todo mundo que tá escutando. Nunca, nunca faça isso que eu fiz. Pode ser juiz nível 200%. Se ele chegar na mesa, tiver uma situação X, ele der uma ruling que você discorda, que você tem certeza que ele não tá certo, ou que você sentiu que ele ficou assim meio inseguro para dar, não tem problema. Você tem que esperar ele terminar de dar essa ruling, tá? senão você vai estar cometendo uma outra infração. E após escutar o que ele falou, você pergunta assim para ele, tudo bem, juiz, eu entendi, mas tem problema se eu quiser apelar? Aí ele vai te dizer que não. Por quê? Porque o apelo, ele é um direito de cada jogador. Todos os jogadores têm direito de fazer isso. Então, ele não vai se sentir mal por isso, sabe? E fica tranquilo. Normalmente, a gente oferece o apelo. A gente fala, ó, que no seu caso, a ruling é essa. Eu tô vendo que você tá meio desconfortável com a ruling. Se você quiser, você pode apelar pro juiz Mó. Caso essa pessoa que esteja te atendendo não seja juiz Mó. Geralmente, não é. E aí, ele vai chamar o juiz Mó. E o juiz Mó, com certeza, ele vai ter maiores chances de estar certo. Eu nunca vou falar assim, eu, com certeza ele vai estar totalmente certo, porque eu já vi coisas acontecendo assim, sabe, aquele 1%zinho lá no cantinho da, da conta. Então, já vi acontecendo. Mas normalmente o juiz Mó, ele é um juiz Moore muito mais capacitado, ainda mais em eventos grandes, tipo o Magic Fest, né, que é o GP. Eles têm uma bagagem muito grande e são juízes de níveis 3. Enfim, chamem o juiz Mó. Eu não chamei. O que, que aconteceu? Eu... Perdi por causa daqueles dois de vida. Terminei o jogo com zero de vida, exatamente matando ele na volta. Aí eu saí dali e fui falar com o mó. Pô, por que que eu não chamei um antes? Fui lá. Vou lá falar com ele só para tirar, eh, deixar a consciência tranquila. Quando eu cheguei no mó, eu contei a história para ele, daqui a pouco vem esse cara correndo, esse juiz, e falou assim: "Cara, cara, espera aí, espera aí, espera aí". Aí interrompeu a gente, aí o juiz morri que, que houve? E então chequei a regra ali agora, E, poxa, eu tava errado, cara, me desculpa, não sei o quê. É porque ele falou que ele era juiz, que ele tinha estudado essa regra semana passada, eu acabei me deixando levar e tudo mais. Resultado disso, eu perdi o top 8, que eu já estava locado que eu tava com um empate só. Eu ia para seis vitórias e em um empate. Se eu perdesse a última, nada me tirava daquele top 8, um split de uma grana violenta lá na época do CLN enfim. Eu aprendi a lição. E eu vou deixar um outro parêntese aí se você é juiz ou se você conhece algum juiz amigo seu ou de repente você quer se tornar juiz né existe um documento chamado Código de Conduta dos Juízes tá? e ele fala o que os juízes não devem fazer, beleza? Eles não podem fazer o que é antiético o que não é legal e se você tá na mesa como jogador você é jogador se o um juiz chegar para você e der uma rolinha errada você fala assim, olha só É, meu nome é fulano, eu sou juiz nível tal, eu sei que você tá errado, não vou aceitar essa ruling, não faça isso. Ah, estudei essa ruling semana passada, não faça isso. Pelo amor de Deus, vocês vão tá cometendo uma coisa muito errada e também vai deixar aquela pessoa se sentindo muito mal. O legal a fazer é, aceita a ruling, escuta o que ele tem para te falar e antes dele finalizar o atendimento da mesa, fala, olha, poxa, tem certeza que é assim? Será que você se incomodaria se eu te pedisse você checar novamente? Porque eu acho que eu já li alguma coisa desse tipo quando eu tava jogando com um amigo, então tava numa loja, escutei amigos conversando e tal, e não era exatamente desse jeito. Então, poxa, se você se importa, se você puder fazer essa gentileza para mim, sabe? Educadamente e tal, o juiz, ele, ele ele vai, quando você fala dessa maneira com ele, ele vai se sentir assim, poxa o cara me escutou e tal, mas ele tá pedindo uma gentileza, por que não fazer? Prestar esse customer service para ele. Eu vou fazer assim, 99% dos juízes vão checar novamente, tá? Porque juízes, assim, como outros juízes de outras uh, de outros assuntos, né, de outros temas, eles também erram, sabe? Mas se você falar direitinho com ele, ou então pedir para apelar pro juiz mor que é o ideal você vai estar, com certeza, aumentando suas chances de estar tudo bem, sabe? De não estar acontecendo alguma coisa... De não ter um problema com uma regra errada, etc. E, em resumo, após isso tudo, né? Eu disse que, para mim mesmo, que eu ia sair dali e virar juiz. Naquele CLM. Se eu não me engano, o CLMs aconteciam em fevereiro também. Acho que eram duas vezes no ano. Acho que era fevereiro e o meio do ano. Um negócio assim. E aí, eu saí dali, cara falei com um grande amigo meu hoje em dia, que é o juiz Dudão Eduardo Beraldo, nível 2 de São Paulo, gente boa pra caramba. Ele falou, cara, contei, contei toda a história para ele, ele, cara, não fica assim não tal, já passou, serve de experiência. E se você quiser realmente se tornar juiz, pensa direitinho, eu vou te passar os links pra você estudar, você, cara, me perturba com qualquer coisa que você quiser, mas você precisa de uma pessoa mais próxima você para te mentorar. E aí foi quando eu entrei em contato, tudo isso no caminho, voltando de São Paulo para o Rio, né? Entrei em contato com o Nicolau Maldonado, que é um juiz nível 2 do Rio. Meu pai, né, que me certificou nível um, nível 2. Juiz excelente. E aí eu comecei a estudar as regras é, básicas, né, para fazer a prova nível 1. Um. Comecei a entender o que que um juiz fazia e etc. E prometi a mim mesmo que eu não ia, não ia mais deixar pessoas fazer esse tipo de coisa, sabe? É, tipo, papetar o outro dizendo que estudou, que era juiz e tal, dando uma ruim totalmente equivocada, que não existe só para poder se beneficiar num, num jogo. E essa foi minha história. <risos> que história, que história. Então foi essa aí, sua motivação né para virar juiz. Hoje, né, você já disse que tá vários anos aí como juiz. Eu acredito que você até ter... é se simpatiza aí com com esse juiz que, que acabou aplicando essa regra em você, né? Até porque o, o Magic é um jogo muito complexo, né, cara? Então, é, realmente, a experiência como juiz, assim, em eventos e em diversas situações deve fazer muita diferença, né, cara? Sim, sim. Eu, eu hoje não... Eu não sei quem é, mas eu lembro do rosto dele e não... Assim, eu... Depois de março de 2017, quando eu virei nível 1... Eu coloquei na minha cabeça que ia virar nível 2 também, porque quando eu comecei a, a entrar nessa esfera dos do juízes, do programa de juiz brasileiro, eu espera a época do PPTQ e eu descobri que não tínhamos juiz suficiente para apitar aqui no Rio de Janeiro. E estávamos perdendo vagas de PPTQs porque tinham lojas cancelando. Então eu não podia ver aquilo e ficar parada Mas em agosto, né totalizando aí cinco meses, eu me tornei nível 2. Eu não assim já participei de vários eventos, vários mesmo no Brasil e até fora, Nunca mais viu o juiz, cara. Eu queria muito ter a oportunidade de conversar com ele e tal, de passar um feedback, mesmo que dois anos depois, mas eu posso te garantir que realmente é, às vezes conta muito, às vezes conta o psicológico do, da pessoa no dia, às vezes conta a preparação dele ali na hora, se ele tá seguro, não tá no que ele tá falando. Às vezes um jogador, como você tá um juiz de início, Às vezes você acha que você tem obrigação de saber tudo na ponta da língua rápido, sabe? você com um mês de juiz. É meio que impossível isso, sabe? Então você fica meio que pressionado a dar uma resposta, dar uma ruling. Você vai falar o que vier na tua cabeça ali. Pode acontecer isso. Não sei exatamente o que aconteceu com ele, mas pode ser que tenha sido isso. Pode ser que ele estava se sentindo coagido porque o outro rapaz falou que era juiz também. E isso é um sentimento horroroso quando você vai dar uma ruling numa mesa você sabe que tem um outro juiz que, teoricamente, ele sabe mais a regra que você. Enfim, mas eu gostaria de conhecer esse rapaz, conversar com ele, até pra gente, sei lá, trocar experiência. Agradecê-lo, né? Porque você virou juiz por causa dele. Sim, com certeza, agradecer a ele. <risos> Legal, cara, bacana. Você comentou aí, né, sobre o Rio de Janeiro, essa fase aí que, que tava sem juiz e tal. Queria que você contasse um pouquinho pra gente aqui Como que é essa comunidade de juízes aí no, no Rio de Janeiro? Até porque a gente tem eventos grandes acontecendo no Brasil, geralmente aqui em São Paulo, né? E, e eu sei que tem vários juízes aí do Rio de Janeiro, então, às vezes, vocês acabam viajando para cá e fazendo várias viagens. Conta um pouquinho pra gente dessa, dessa história aí. Ari, o, a, a comunidade de juízes no Rio de Janeiro, hoje, graças a Deus, graças ao meu bom Deus, É algo que está numa crescente constante Quando eu entrei aqui Se não me falha a memória eu Vou fazer uma continha aqui de cabeça Rapidinho Um, dois, três, quatro, cinco Acho que éramos, eram cinco juízes níveis dois Cinco E hoje nós somos oito ou nove Se eu não me engano tá? Contando aí com pessoal que veio de fora Tem juiz de São Paulo que hoje mora no Rio de Janeiro E a gente considera ele daqui da nossa comunidade o número de nível 1 aumentou bastante também porque assim é uma das metas que eu tinha para mim desde quando eu me certifiquei foi que logo no meu processo de certificação para nível 2 eu senti bastante dificuldade de conseguir o apoio né é, não só assim de dos estudos mas também para buscar os requisitos porque você se tornar nível 1 nível 2 nível 3 Existem alguns requisitos né que o programa te exige então por exemplo eu precisava apitar dois torneios com pelo menos agora eu não lembro se são dois ou três com juízes níveis 2 e receber review deles torneios de réu competitivo né para pegar experiência para eles falarem como fui etc eu precisava de um Eu precisava de uma recomendação do juiz nível 2 também. Enfim, fora algum, alguns outros requisitos, foi difícil, sabe, essa essa caminhada, apesar de rápida. Mas eu coloquei na cabeça que eu fazia e, assim, eu dei meus pulos, sabe? Não conseguia ouvir um não e aceitar. Eu sempre ia atrás, eu estudei muito. Pedi ajuda a Deus e o mundo. Lia, lia, lia. Quando eu cansava, eu lia de novo. Porque hoje... Depois que eu me tornei de nível 2, eu além da, de resolver o problema dos da questão de juízes, né, que eu não tinha na época poder pitar alguns petiqués, eu também coloquei na minha cabeça que não, não tem que ser difícil se tornar juiz no Rio de Janeiro. Por quê? Sabe? Tudo bem, São Paulo, pô, capital aí gigante, é aonde nós concentramos o maior número de juízes no Brasil, sabe? É, você tem pô, pessoas maravilhosas sabe para te ajudar te orientar te doutorar desde do, do, do ABC até a parte mais complexa para você de repente pegar o um nível 2 e tal E aí com essa perspectiva eu comecei a montar alguns projetos né de mentoria e formação de juízes níveis 1 e níveis 2 era um projeto inicial chamado vestido preto Hoje esse projeto já certificou mais de 10 juízes no Rio de Janeiro, já transformou juiz nível 1 em nível 2, pelo menos uns dois juízes níveis 1 em, em nível 1 e nível 2. E a minha meta hoje no Rio de Janeiro é crescer, sabe? Crescer assim, confortável, com qualidade, sem aquela coisa desesperada, ah, vamos transformar todo mundo em juiz, não. A gente não faz isso. Essas pessoas chegam em mim quando é daqui da capital, E eu instruo essas pessoas desde o início, o que que faz um juiz, como faz para se tornar um juiz, o que, que tem que estudar, como é que é a prova, e como é que é o, a entrevista. E vou ajudando essas pessoas, assim, sabe? Desde a, dessa parte até certificar nível 1, até ela é, certificar nível 2, se assim ela quiser. Então é quase uma incubadora de juízes, sabe? A gente hoje conta com um grande apoio da loja Bolsa do Infinito aqui no Rio de Janeiro, que pô tem sido uma mãe para os juízes, uma mãe para nossa comunidade. A última miniconferência, foi a primeira miniconferência que existiu no estado do Rio de Janeiro. Graças a Deus eu tive a honra de organizar, deu tudo certo, mais de 30 participantes, aconteceu na Bolsa do Infinito. O Torneio Soldado é um torneio que foi criado em parceria com a loja para você pegar juízes que querem pegar experiência no réu competitivo. Então o que que a gente faz? A gente, a loja faz um torneio. Olha isso ali. A loja faz um torneio é totalmente gratuito, coloca premiação de booster de box só para proporcionar oportunidade a esses juízes de apitarem junto com outros juízes mais experientes para pegar experiência no cenário competitivo. Ou seja, para ajudar na formação de novos juízes para nossa comunidade isso é fabuloso, enfim então hoje a comunidade, o panorama da comunidade do Rio de Janeiro é de crescimento esse final de semana agora que passou eu organizei junto com um juiz nível 2 chamado Matheus Sobral a gente fez o primeiro Cajuerge que é o é a confraternização anual de juízes do estado do Rio de Janeiro cara, foi muito louco. foi na minha casa a, a, a ideia a proposta era não ter nada de regra tá, assim, não era proibido conversar sobre regra, mas tipo a ideia era fazer algo super descontraído então rolou um churrascão é, karaokê, pô board game, aí o pessoal acabou jogando Cuba Draft, Commander pô, foi um dia assim, maravilhoso sabe, todo mundo saiu, pô, caraca quando vai ter o próximo e tal e a gente já tá pensando em mudar até o nome, de em vez de fazer anual, fazer de repente semestral era bacana E assim, é legal ouvir essas histórias aí, né, até quando eu te convidei para fazer o podcast, porque muita gente acaba tendo contato com os juízes somente nos campeonatos e tal, e acaba não tendo uma ideia, né, de todos esses, essa essa noção mesmo, né, de comunidade que existe, assim como tem a comunidade Pauper, a comunidade do Commander, é, a comunidade LGBT, tem a comunidade de juízes também, E tem todas essas peculiaridades, né? E é bem, bem legal ouvir sobre isso, fazer parte disso. Imagino que você tem orgulho para caramba disso. E eu até queria fazer uma pergunta para você, né? Como que você enxerga aí o papel de um juiz na comunidade de Magic, né? Ali, assim, é, essa questão do, do, do papel do juiz na comunidade, eu sempre vejo da seguinte maneira. Eu acho, eu tenho para mim que o juiz, ele tem que ser cara que é amigo da comunidade sabe Eu acho que ele é o cara que tem que ser porta-voz dos jogadores para, de repente, ter um papo com o um lojista. Sei lá, é, é, propor alguma um projeto, propor alguma coisa nova para melhorias. né Eu acho que também ele tem que ser o cara que as pessoas se sintam confortáveis em conversar com ele, contar problemas, de repente, para que ele possa ajudar, se for o caso. Eu digo assim, numa esfera mais... É, numa esfera de comunidade menor, sabe? Por exemplo, se tá com algum problema, você tá com um problema com algum jogador em relação a... Ah, toda vez que eu jogo com um jogador, poxa, ele eu acho que ele joga mais devagar e tal, sabe? Aí tem um juiz ali na sua loja, começa com ele, de repente ele bate um papo com um cara, de repente aquele cara, a primeira vez que tá jogando com aquele deck, é, ou então a primeira vez que tá jogando Magic, sabe? Mas assim, tente sempre... Você está próximo de um juiz, ele é um cara que vai te ajudar muito com dúvidas de, de, de regra. Pô, eu, eu quando eu fui certificado, o Nicolau falou assim, cara, agora você vai ganhar a maldição. Todo dia, praticamente, as pessoas vão começar a te perguntar coisas sobre regra. Eu falei, ah, a gente tá aqui para isso. E, Poxa, é, é muito maneiro. Às vezes eu recebo mensagem aqui, cabulosas, sobre, cara, eu tô com um mesão aqui de oito pessoas, e o cara jogou isso e tem dez cartas na mesa diferente faz fazem a opção de interação, o que eu faço, meu Deus eu falo, pera aí rapaz, pera aí que tem que pensar aqui, ou então pô cara, se eu botar essa carta aqui no meu site para jogar amanhã no Friday ela funciona de tal maneira, contra um deck, como é que é isso ah, pô, eu tô sempre, sabe é, interagindo com o pessoal ou então até mesmo, tem acontecido muito frequentemente lá na loja também a gente tá jogando, participando da, da do Friday Night, eu falo, pô cara acabou o jogo, né Pô, por que, que você em vez de virar aquela mana não deixou assim pé pra blefar tal carta, aí ele não ia tentar combar e tal, ele, ah, mas eu não tinha tal carta pô, pra blefar, ele falou, pô, mas ele não sabia que você não tinha <risos> e de dar umas dicas assim, de, de jogo mesmo até tirar dúvida, até tentar resolver algum tipo de, de, de probleminhas menores é, tentar ser porta-voz do pessoal acho que o juiz, ele é o cara ele é o amigo da galera, sabe? pelo menos eu me vejo assim E eu acho que deveria ser assim. Porque aquela mística ruim de que o juiz é o cara que vai na mesa vai te dar uma punição, né como eles chamam. Ah, vai me dar uma punição aqui, me deu um game loss, me deu isso, me deu aquilo. O juiz, ele a, a verdade é a seguinte, o juiz é o porta-voz do documento de regras. Quando você está jogando no torno ativo, por exemplo, se você recebeu uma um game loss, foi porque você configurou Você protagonizou alguma coisa que se encaixava dentro de uma infração. E naquela infração, ela diz para que você recebesse um game loss. Então juiz, ele só analisou a situação, consultou na cabeça dele qual era a situação, enquadrou você numa infração que existe num documento de regra, e, consequentemente, ele trouxe a penalidade para isso. Então, assim, nada ele nada mais fez do que só se fez cumprir as regras, né que é o que os juízes estão ali para fazer. Então, ah, o cara me deu um game loss, ele é isso, ele é aquilo. Ah, ele desqualificou meu amigo, pô, não sei o quê. Assim, 99% dos juízes não fazem isso porque querem. 99.999, não fazem isso que querem. Sabe, eles fazem porque a regra manda. Então, às vezes, o cara, a, a, o jogador acaba meio que confundindo, sabe? Ah, o cara me deu um dequi, deu um game loss naquele torneio, aí ele tá lá na loja, vai jogar com o um cara, ele meio que olha assim, diferente, sabe? Ah, ele é juiz, ele é chato, ele vai querer me dar penalidade, vai querer... Começa a maquinar coisas na cabeça dele, quando na verdade os juízes são legais, eles gostam de, de jogar também, quase todos ou todos gostam de jogar, tem juiz aí que tem, já foi campeão de GP, tem juiz aí que foi há pouco tempo agora com pro, pro Tour, enfim, tem juízes muito muito bons, jogando Magic também, e gostam de se divertir tanto quanto os outros jogadores, mas que quando estão trabalhando, gostam de estar ajudando com regra gosta de estar atendendo as pessoas ajudando elas na hora do torneio seja em informar seja enfim qualquer coisa assim necessário e é isso é teste achei interessante aí você falar que o juiz na nessa visão é o amigo da galera eu acho que faz um pouco de sentido sim porque assim que eu comecei a participar mais de torneios né frequentar mais eu fui tendo essa visão assim do juiz é como um cara que tenta ajudar e faz exatamente isso que você falou né ele tenta aplicar a regra e tenta ajudar os dois jogadores ali né já teve algumas situações que eu tive que chamar o juiz que meu oponente chamou o juiz, eu sempre vejo assim, sempre me senti confortável, mesmo que eu fiquei na dúvida, chamei o juiz, e na verdade a resolução da jogada ia ser ruim para mim e tal, mas é, o juiz sempre foi é, bem claro, assim, em explicar as regras, então eu sempre me senti muito confortável assim, em chamar o juiz, sabe? Mas, assim, acho que com a, a experiência que você vai tendo nos campeonatos como jogador, você acaba tendo essa visão mesmo, assim, do, do papel do juiz lá no, nos torneios. E, e assim, falando de, de torneios, né, eu acabo te encontrando em alguns torneios também. Eu queria que você contasse um pouquinho, né, sobre os bastidores de desses grandes eventos. É, você tava aqui no GP por exemplo é talvez você possa comentar sobre um evento grande que foi marcante para você ou algo do tipo eu sempre que eu posso cara eu, eu tô sempre tentando estar nos torneios porque é o que a gente faz né o que a gente gosta os meus amigos juízes também a gente acaba apitando tendo oportunidade de estar lá fora às vezes e faz amizade lá fora para mim isso é realmente Essa parte do gathering do Magic the Gathering para mim é fabulosa, né? Então, sempre que eu posso, eu tô eu, eu tô me inscrevendo nos torneios, tô presente. Os torneios que eu participei, cara, os, os torneios de maior maior importância, né? O primeiro deles foi o GP São Paulo, que essa história também bem legal. Que eu fui para jogar Modern, não jogava Modern. Quer dizer, eu jogava pouco Modern. E eu fui jogar Modern, e, pô, passei a semana treinando, um mês treinando. Tava de Eldrazi e Tron na época, lá, tava no início do Eldrazi e Tron. Tinha virado quase que a noite fazendo sideboard com um amigo. E aí, cara, na hora de, da primeira rodada tinha bye. Na hora da segunda, tinha lançado os parrots, né, que é um parceiramento. E eu tava indo ver. Quando fui ver, anunciaram meu nome no microfone, cara, lá no palco. Eu, ih, cacete. Aí, meu amigo, cara, foi você. Aí eu falei, pô, cara, não é não. Ele, pô, é você. Eu falei, cara, se eu for lá e não tiver chamado meu nome, eu vou arrancar tua cabeça, porque eu vou tomar um game lógico e não vou estar na mesa na hora da rodada. Aí ele, não, vai lá, cara, te garanto, vai lá. e fui lá. Quando cheguei lá, cara, tinha um, um, um juiz do evento, ele foi e falou assim, pô, cara, então, ele seria do Rio de Janeiro também, é o, o Felipe Monlevade. Ele sabia que eu tava galgando nível 2, que eu já estava estudando para ser nível 2, eu tava nessa pegada e tal, e aí ele virou e falou assim para mim, pô, cara, a pergunta é rápida, a resposta também. Você quer jogar o GP ou você quer apitar o GP? Aí, pô, era o que eu mais queria, né, cara? Porque quando você é nível 1, um, não se tem muitas oportunidades todo dia. Então eu precisava daquela oportunidade como ouro, sabe? Na hora eu falei não, quero apitar. Aí foi, então tá bom. Chamou um juiz, foi lá, me levou na na judge room, me deu uma blusa. Eu tava com uma calça da Adidas, cara, daquelas de malhar. Muito engraçado um fato diferente, mas faltou juiz naquele evento. E aí chamou eu e mais uma juíza também do Nordeste, e efetivaram a gente na hora ali, sabe? E assim, aquilo ali foi fabuloso, porque a cada segundo eu aprendi uma coisa nova, que eu não ia aprender só apitando na loja e tal. Eram coisas maiores, sabe, num, num é, tanto de logística quanto de conhecimento mesmo, de regra, de postura, enfim. Pegando coisas ali durante aqueles dois dias que... Dois dias, exatamente, é sábado e domingo. E foi assim, sabe, fundamental para minha formação. E aí, desde então, cara, eu participei de três finais de, de Liga Magic e o Magic Weekend, né? Que foi esse último agora, o Magic Weekend 3. GP, eu participei de quatro, cinco... Tô indo pro meu sexto GP agora, sétimo, se me engano. Tive oportunidade aí de apitar quatro GPs nos Estados Unidos, e foram Atlanta... Orlando, Tampa e agora o MagicFest Vegas, que vai ser no mês que vem, né? Vou estar presente. Então, são eventos assim que a gente... Não importa quanto tempo você tenha no programa, cada vez que você vai num evento desse, você sempre volta com uma bagagem maior ainda. Você aprende mais, você aprende com quem sabe mais do que você e aprende com quem sabe menos, sabe? Então, uma troca de experiência legal, Eu acho muito legal os GPs, né os eventos grandes, porque é uma um, um conhecimento muito rico de logística. O GP, basicamente, é uma grande estrutura de logística, no meu ponto de vista, em relação aos juízes, né ao programa de juízes. É você mapear o seu evento, é você distribuir seus eventos por zona. Por exemplo, um time mexe com os parceramentos, o outro mexe com os deck checks, outro mexe com, fica no salão então assim, é uma mega estrutura de logística e é, é muito encantador, sabe, ver aquilo tudo acontecendo do zero até o momento que tá rodando o GP até o momento que acaba, como é que faz quando termina, é, como é que guarda tudo, como é que vai encerrando as coisas é muito legal poder participar disso tudo, cara imagina imagino, porque pro jogador, né, você vai lá participar de um GP Você não tem a noção de... Eu, eu por exemplo, não tenho noção de quantos juízes é, trabalham no GP. Você pode até... Poderia até falar isso pra gente, se você tem ideia. Porque deve ser muito juiz Eu vou te dar um número muito interessante. Que é o do Magic Fest Las Vegas. Do mês que vem, que eu vou participar. Tem tudo para ser o maior GP, o maior Magic Fest do mundo, né? Geralmente o Vegas é o que bate o recorde dele mesmo, né? Tô com a página aberta. Só, que é tanta gente tanta tanta gente são 197 juízes presentes no médico Fa Las Vegas cara é muito é mais juízo do que jogadores no nacional pau que a gente teve aqui que tinha gente pra caramba imagina isso sim mas tem um porquê é o médico Fa Las Vegas ele é tão grande que Ele é tão grande, ele é tão esperado, aguardado por todos, né? Porque, assim, não falo nem de quem tá de fora do, do, dos Estados Unidos, mas pra, pra galera, pros americanos também, o, o Las Vegas é sempre um lugar maravilhoso, né? Onde eles têm a oportunidade de de repente ir num no cassino, de num show. Um lugar feito para fazer grandes eventos mesmo. <risos> Exatamente. E lá, é, o Magic Fest vão ser dois Vai ser um quinta e sexta e vai ser outro sábado e domingo. Então vão ser dois GPS em um só, olha que louco. É, eu nunca vi falar sobre isso. Não sei se é a primeira vez que estão fazendo, mas para mim é novidade, sim. Não, tem eventos grandes, tem outros eventos grandes que normalmente o pessoal divide em dois. Igual o maior GP da história, o GP Las Vegas, se eu não me engano, era na época de Cannes também. O GP ficou tão grande que tiveram que dividir em dois. E foi, foi muito louco, cara. Eu não tava, não. Mas eu soube que o negócio lá foi... Assim, para tu atravessar de um lado pro outro no centro de convenções, tinha gente que usava aqueles carrinhos lá de de, de aeroporto, sabe? É. Cara, é um negócio de proporções enormes, né? E, e até acho interessante contar aqui pra galera como que é feito a, a seleção desses juízes, né? Então, hoje, os juízes eles têm um, uma conta num site chamado Judge Apps, é como a gente chama vulgarmente de Facebook dos Juízes, para vocês entenderem melhor. E lá você tem um perfil, tem os eventos que você já participou, tem fóruns nacionais e mundial falando sobre regras, tem, você acha qualquer juiz do mundo certificado ali, por mapa, por DCI, por nome, qualquer coisa. Enfim, tem projetos, tem testes, tem tem provas ali, tem Hoje, tudo é centrado aqui no dia de apps em relação ao juízo. E aí, quando você vai participar de um evento, você abre seu dia de apps, aí eu vou dar um exemplo aqui, eu tô com ele aberto aqui, por acaso. Aí tem lá, eh, medic Fest São Paulo 2 de 2019. Tá aberto aqui, ó. Eventos com prazo, limite de inscrição próximos. Tipo do evento, Grand Prix, localização São Paulo. Data, 15 de novembro a 17. Inscrições encerram uma semana e três dias. Então, no evento, ele vem dizendo tudo. ó Organizador, todos os eventos de Magic Fest é a Channel Fireball que organiza. Então, ele vem dizendo a data, o local, quantos dias você pode aplicar para trabalhar, quais são as expectativas que os organizadores têm dos juízes né que vão participar. E a gente fala juiz, mas não tem só juiz, tem os scorekeepers também, que são aquelas pessoas que vão lá sentadinho no stage colocando os resultados. Tem uns líderes de times que também são juízes, mas eles trabalham uma função especial, pessoal de operações que é aquela galera que ajuda com pagamento, inscrição, te ajuda a te orientar, achar o lugar onde você vai jogar. Enfim, staff de montagem, de montagem, vem também falando sobre pagamento dos juízes, né? E é basicamente isso. Para você se inscrever normalmente, né, tradicionalmente Eles pedem uma cover letter, que é uma carta sua de apresentação, dizendo quem é o juiz que está se inscrevendo. O que que você faz no programa de juiz? Enfim, o que que você já trabalhou? O que que você gosta de fazer um evento relacionado a, a, a, a ser juiz? Você gosta de estar na no flor? Você gosta de estar fazendo deck check? Se você curte trabalhar em equipe? E você vai escrever o que você Sabe? É como se fosse um currículo seu, basicamente, só que um pouco mais dinâmico, falando sobre algumas outras coisas. Você faz uma inscrição, você dá o um ok. Quando você se inscreve, existe uma data limite pra inscrição. Por exemplo, no Magic Fest 2, em São Paulo, que vai acontecer em novembro, a inscrição é aceita até agosto, dia 2 de agosto. Passou essa data, não pode mais se inscrever. E aí a organização, que é a China Fireball, ela vai fazer um, a seleção. Existe um... um judge manager, né, uma pessoa que é responsável por selecionar os juízes. E aí, de acordo com os critérios dele, se de repente você já trabalhou, ele gostou, se, enfim, você tá pedindo uma oportunidade, porque você tá estudando, tá se dedicando, você quer trabalhar um evento maior com múltiplos juízes, existem vários, não existe uma regra, tá? Até porque eu não sei porque ele eles são eles que escolhem. Mas eu acredito que seja isso, sabe? Quando eu me inscrevi pela primeira vez no GP, eu disse que eu era um juiz nível 2 muito recente, mas eu estava estudando muito, estava empolgado, estava muito confiante. Gostaria muito de ganhar experiência para trazer para minha região, né para poder aplicar aqui. Porque a experiência que você pega no GP é uma experiência única, sabe? Que você pode aplicar não só em relação à logística, mas soluções para torneios menores na sua loja, desde a maneira de como fazer um anúncio até onde colocar um emparceramento, por exemplo, sabe? Tudo isso são pequenas coisas que a gente vai aprendendo com os mais experientes. É, show de bola, show de bola. É legal saber essas coisinhas, coisa que eu não tinha nem noção de como que funcionava sabe, <risos> para mim os juízes brotavam lá no GP e eu não sabia como <risos> é legal, acho que tem muita gente que não sabia desses detalhes também é interessante saber né é, conforme vai passando o tempo que você tá jogando Magic você vai obtendo essas informações é, vai conhecendo o todo né é, aquela engrenagem que é o Magic que é o The Gathering né? vai se juntando as pecinhas muito bom Cara, o papo tá bom. Tem diversos tópicos aqui que é, pediram para eu perguntar para você. Não sei se vai dar tempo da gente falar, mas assim, eh é... Um caminho que a gente pode levar a conversa é da dicas para jogadores de como se portar em torneios, né? Talvez você se lembre de algum ocorrido assim em algum torneio específico de algum jogador que por falta de conhecimento fez alguma jogada errada, na verdade eu não digo jogada, mas assim, se comportou de uma, alguma forma inadequada e acabou tomando DQ, ou game loss. A gente até pode explicar a diferença entre isso, né? É, então, essas penalidades, elas acontecem no réu competitivo, tá? para ficar claro aí, de repente, para quem não sabe, o, o que que é o réu regular, réu competitivo, réu profissional que a gente tanto escuta por aí, pessoal falando e tudo mais. Essa palavrinha, né, o réu, né, que é o R-E-L, significa Rule Enforcement Level. Nada mais é do que nível de aplicação de regras. E aí, vamos botar ela junto com as outras denominações. Réu regular, né? Nível de aplicação de regras regular. É o, o, o nível de aplicação de regras onde a gente tem eventos casuais, torneios casuais. Geralmente eles acontecem muito na lojinha que a gente joga, onde tá o Friday Night, onde tem aquele pauperzinho lá da quinta-feira. O objetivo desse réu é o quê? É a casualidade, educar os jogadores, né? assim quando eu digo que a palavra do quando um juiz tá lá, na mesa tá tá na loja, acontece muito comigo. Eu tô sempre jogando quinta-feira pau pela na loja. E aí o jogador vai e fala: "Poxa, juiz aqui, ó. Eu sou monarca, bati nele, roubei o monarca dele, e aí é para turno sem dar um draw". Pô, aí o outro juiz o outro jogador fala: "Pô, cara, mas eu já comprei". Aí eu falei: "Gente, eu entendi. Eu sei que você já comprou". Eu sei que, que ele deveria ter comprado, anunciado no, no início da etapa final e tal, mas ele tá me dizendo que esqueceu e a gente assim, eh o réu regular, que a gente chama de casual também, ele é um réu, que a gente tem que educar os jogadores. Então a gente tá supondo que ele não sabia, sabe? Não é não é uma uma coisa para você sair dali numa sexta-feira ou, ou durante a semana chateado, sabe? Só dali, foi ali para se divertir. Não é competitivo, não, não, não espera que você sabe a regra assim, sabe? A ferro e fogo. Então, claro, que você não vai tentar usar disso para tentar trapacear. O juiz, ele perceber isso, não, não, não é legal, sabe? Então, eu, o que que eu falei com esse jogador? Eu falei, poxa, cara, então assim, não foi o seguinte, eu vou voltar até o momento do seu jogador, do seu oponente, tinha que ter dado uma drau, e vou deixar ele dar uma drau. E aí falei para esse jogador que esqueceu de dar uma drau, falei, só. Tenta tomar um pouco mais de cuidado. Aí ele virou e falou assim: pra mim, "Poxa, cara. Eu jogo de mono-red goblins. Eu nunca usei um monarca. Só que aí quando eu bati nele, depois eu peguei para ler o token dele e vi que eu tinha que ter dado uma draw no final do turno, não tô acostumado e tudo mais. Falei, não, tudo bem. Eu acredito em você. Mas só toma um pouco mais de cuidado e tal. Falei, não, pode deixar, vou colocar um dadinho aqui do lado para me lembrar. Olha, ah, não, tudo bem, se Vai te lembrar, se você vai aprender, para mim tá bom. E falei pro outro jogador ficar um pouco mais calmo que acontece, infelizmente, mas o é regular, o objetivo é os jogadores aprenderem, é, se divertirem principalmente, né? Assim como o pré-release. Pré-release é um evento de boas-vindas. Muitas pessoas jogam sua primeira partida de médico no pré-release ou jogam o primeiro torneio IRL, jogando na vida real, né, num pré-release às vezes porque um amigo chamou, às vezes porque começou a jogar numa Arena ou numa outra plataforma online, gostou e vai sair uma edição nova, até um para revisitar, e pô, vou lá jogar na lojinha, tem a loja perto lá de casa. Então assim, você tem que é uma coisa que você tem que ser amistosa, sabe? Tem que dar um apoio a esses jogadores e tudo mais, para que eles se, se sintam bem recebidos. Sabe? E não cobrar ele penalidades, por exemplo, de réu competitivo, né? que não existe no regular, porque ele, sei lá, esqueceu de descartar uma carta, porque ele virou um terreno errado. Causa um... uma experiência ruim. é O objetivo é realmente todo mundo se divertir, tem regras. É, gente, que fique claro, não é porque é réu regular, casual, que ah, não, comprei duas aqui a mais aqui, não sabia que não podia comprar. Os juízes não são bobos, sabe? ele sabe quando você esqueceu uma trigger, ele sabe quando você tentou download de beada, então não, não tente trapacear é muito chato, não vou nem dizer que é feio, é chato demais, é chato para você, porque se o juiz pegar, você pode estar, você vai estar enrascado, né, pode até receber uma qualificação ou melhor, você vai receber uma seja no réu competitivo, regular, profissional, porque trapaço é uma coisa que ninguém quer, sabe, ninguém aceita, É muito triste você tá jogando numa quarta-feira numa segunda-feira e tá um amigo tentando te trapacear porque ele quer muito ganhar sabe ali não é para isso médico não é para isso não é para trapaça. médico é uma coisa amistosa é saber ganhar e saber perder não tem jeito então a gente nesse real casual o regular né ele fica bem nisso para eventos menores e tal onde a premiação não é tão expressiva assim Tem a presença de jogadores ali que não estão muito acostumados também com é, esse nível de aplicação de regra mais sério, né? Que é o competitivo que a gente vai falar agora. Esse real competitivo, eles são indicados para eventos maiores e geralmente esses eventos maiores possuem uma ótima premiação. Seja ela passagem, né? Viagem para algum lugar, é, vaga para outros eventos maiores ou premiações absurdas, tipo, sei lá, GP, CLM... Enfim, qualquer evento desse grande, um MCQ da vida, ou então um CLM que te dá, na top 8 da dá 10 mil, 15 mil reais em premiação. Então esses eventos, eles exigem, é ou melhor, é indicado que seja no réu competitivo. E aí voltando no que você falou, né, do, do, do réu competitivo, sobre o que é a diferença do DQ, do Game Lodge. As penalidades do, do, desses dois réu, né, que é o competitivo profissional, as penalidades são o warning, que é uma advertência em português, o Game Loss, é uma perda de jogo, e o Match Loss, que é uma perda de partida, o DQ, o famoso DQ, que é a desqualificação. O Warning ele é, uma, é uma advertência, ele é um aviso. É, geralmente, ele é exigido para infrações onde você o erro você cometeu consiga ser revertido, ainda que seja difícil, mas ele consiga ser revertido tranquilamente, E aí você toma um warning ali, às vezes porque você olhou uma carta a mais no Grimorio na hora de comprar, o shield veio junto, ou porque, sabe, alguma coisa sem querer. É... Às vezes acontece, assim, de você jogar uma carta errada e dar draw, assim, por exemplo. Teve uma vez que eu fiz uma carta é, que não era o Prisma, só que eu tava pensando em fazer o Prisma Profético, acabei fazendo outra carta e já deu draw. Daí eu falei pro cara, nossa, cara, eu... E é... aí também um warning. É, às vezes você, por exemplo, você conjurou uma, uma mágica com a mana errada, aí você tomou um warning, uma advertência. Às vezes é, você tinha na mesa um descansar em paz, que é a rest in peace, e aí o seu oponente tinha que ter posto a carta dele no exílio, ao invés cemitério, aí você também tomou um warning. Às vezes você fez um mulligan... E aí você comprou uma carta a mais e viu e ela tá na mão, você já viu. E pô, foi sem querer e tal. você tomou um warning. Enfim, em outras coisas também. Mas o Game Lois, que a, na escala, né, ele é a próxima, próxima penalidade, a perda de jogo. Geralmente acontece quando você comete uma infração Que ela seja difícil de, de ser revertida. Ou algo que você ganhou uma vantagem muito grande... Ou você cometeu uma infração que te botou uma vantagem enorme... Que não dá para Sabe? Não, não é justo você receber uma advertência por aquilo. Então, por exemplo... Se você chegou no seu evento... Você vai começar a rodada. Você não avisou nenhum juiz que você ia no banheiro... Ou que ia comer... Ou você perdeu o horário e tudo mais... E aí falaram: "Bem-vindos à rodada X. Vocês têm 50 minutos, podem começar." E aí você não tá na mesa, você vai tomar um game loss. Porque você deveria estar sentado lá na hora que começou. Se quando você eh tá começou a partida, mas você tá correndo do emparceramento lá da folha pendurada na parede até a tua mesa, o juiz ele vai te deixar jogar sava, porque você tomar mais cuidado para a próxima e não continuar a penalidade. Mas nesse caso, se você não passar sentado na mesa, você toma um game loss. Então a penalidade, ela tem uma uma categoria de penalidade. Existem os erros de jogo e os erros de torneio. Uma outra maneira de você receber game loss é você ganhando upgrade em, em penalidades que você cometeu mais de uma vez no mesmo torneio. Vou te dar um exemplo. Erros de jogo, como olhar uma carta extra, é... você cometeu uma violação de regra de jogo. E essa regra ela é bem... Como é eu te dizer? Ela é bem assim... Dá um overallzinho, ela engloba muita coisa. Então, se você fez três violações de regra de jogo no mesmo torneio, a terceira, em diante, você, ao invés de receber um simples warning vai receber um game-loge, tá? Vou dar um exemplo aqui. É, você virou uma errada para descer uma carta. Durante o torneio tem oito partidas, sete part rodadas. Você, em três delas, você errou. Na terceira um game-loge, tá? E cuidado, porque o juiz vai estar provavelmente olhando para ver se você não tá agindo de má fé. Mas mesmo que não, o que acontece também, as pessoas às estão nervosas, não estão ligadas e tal. É, você acaba ganhando upgrade. Erros de torneio, como por exemplo, o slow play, né? O slow play é o jogo lento. Se você jogou, tá jogando ali, o juiz está acompanhando. Ele viu que você, pô, tem tudo bem, você tem uma mão, cheio de carta, tem várias decisões, mas o match, ele foi feito para ser jogado e tem um tempo. Você não pode consumir o tempo do outro, né? Como eu digo assim, porque o mall, né, para quem joga mall, aí sabe bem que não importa se você demorar Se demorar, quem vai se prejudicar você, porque cada um tem um tempo, cada jogador tem um tempo. Então, se você gastar seu tempo todinho, você vai perder por falta de tempo. Mas, na vida real, não tem como fazer isso. Não seria como se fosse um xadrez. Na verdade, não é. É 50 minutos compartilhados para os dois. Então, se o juiz tá vendo que você não tá tomando decisão e tal, por mais que a jogada seja difícil, você tá sem ter a intenção de fazer isso, você tá fazendo vai receber um warning, uma advertência Falar, olha, tomar cuidado, você tá jogando muito devagar Isso é prejudicial pro torneio E tudo mais, tal, tal, tal E aí, se nessa partida mesmo Ou numa outra né Você fizer novamente isso Um, um, um jogo lento né, Que é o um slow play, que a gente chama E aí você ganha um upgrade automático para game loss Por quê? Porque é um erro de torneio O erro de torneio, ele ganha upgrade Com duas penalidades iguais ao invés de 3, igual no erro de jogo. E só para lembrar aí também, que é muito importante, o slow play, ele é sempre sem intenção. Entendeu? Ah, juiz, mas eu fiz sem intenção. Eu sei, meu querido, que você fez sem intenção. Se você tivesse feito com intenção, você estaria praticando o stalling, que é quando você utiliza o tempo de maneira, meio, abre aspas, é, arquitetada, né consciente, para poder ganhar vantagem de, de repente, segurar um resultado... Entendeu? de, enfim, segurar o tempo para tentar matar o cara numa jogada só. Quando você faz isso consciente, você tá sendo, você tá cometendo um stalling que consequentemente gera uma desqualificação, que é o famoso daqui Enfim, eu vou avançar. E aí tem o match log, né? O match log ele geralmente ele é dado quando você tem uma coisa muito séria, você tem um problema de Conduta antidesportiva muito sério. Vou dar alguns exemplos aqui do, do, da própria regra, tá? O jogador usa linguagem ofensiva racial contra o seu oponente. É uma coisa muito chata, ninguém quer que isso aconteça, sabe? Ou se a pessoa usa de violência, se ela ameaça um jogador, isso é uma atitude de match loss, tá? É, assim como também, por exemplo, o outside assistance. Ele dá diretamente o match loss. O que é o outside assistance? Você pedir ajuda de alguém externo da tua partida Quem é alguém externo? Quem não é você e nem seu oponente Pode ser um amigo seu, pode ser um espectador Pode ser um jogador Que já acabou de jogar Ou tá esperando a rodada dele, alguma coisa do tipo E aí se você pede ajuda a ele sem recebe match loss Se ele só te dá ajuda sem você pedir Influenciando o jogo Ele recebe match loss Se você pede e ele te dá Os dois recebem match loss São coisas que não dá não, não dá para ser ser revertidas. É por exemplo, eu vou te matar. Eu tô jogando com você, eu tô jogando de Affinity. Eu preciso sacrificar os artefatos numa sequência exata para conseguir gerar o um número certo de poder lá pro Atogg, para eu poder dar o fling. E aí, pô, eu não tô conseguindo ver essa jogada. Aí vem um cara e fala assim: "Ó, oh, eu nem pedi. Pô, cara, fazer essa jogada aqui assim, sem ensaiado. Aí você vai falar assim: "E aí, que que é isso?" Ô, juiz juiz ó ajudando meu oponente aí esse cara que te deu essa ajuda externa ele provavelmente vai receber o match Lo se você não pediu você não vai receber mas se você tivesse pedido você também ele receber e aí por último a desqualificação e é utilizada para assuntos sérios né Tem coisas é a wizard ela não aceita por exemplo comportamento agressivo o jogador ameaça acertar um outro jogador que não quer conceder para ele bater nele por exemplo Um jogador puxa a cadeira debaixo de um outro jogador para fazer ele cair. Um jogador faz ameaça contra o juiz depois de receber uma hula. Se ele bate em alguém, enfim. Esse tipo de atitude não é tolerado de jeito nenhum. Então esse jogador desqualificado. Assim como cheating. Cheating é trapaça em português. Trapaça não é tolerada de jeito nenhum. O stalling que eu falei antes, que é o protelar. Protelar um jogador, ele utiliza intencionalmente o tempo para poder ganhar vantagem, né? De repente para fazer uma jogada, para segurar um resultado e tal. E aí ele também recebe mais qualificação. Ó, isso aqui é legal também. Determinar o vencedor de uma partida de forma aleatória. Aí ah, esse caso aconteceu no nacional, hein. Não tava pitando, mas não era eu que estava Não, não tava pitando não, tipo, Nacional sala pau só joguei. Mas eu soube disso. A regra ela mudou recentemente. O que acontece? Determinar um vencedor eh de uma partida de médico, de maneira que não seja jogando médico, ela antigamente ele era uma desqualificação. Vou falar uma outra regra porque elas elas mudaram juntas, né? Eh, o bribery, né, que é o suborno, oferecer qualquer vantagem em troca de qualquer resultado de uma partida de médico. Também era uma desqualificação. O que que aconteceu? Hoje em dia A regra, a, essas duas regras, elas mudaram para gerar, ao invés de dar uma desqualificação do no jogador, ela oferece o, o match loss, né? Que é a perda de partida. Lembrando que o game loss, você só perde um game. Uma partida tem três games, G1, de 2 e possivelmente né pode acontecer um G3. Quando você perde o game loss, você perde uma delas. O match loss, você já perde a rodada toda. Então, hoje em dia, se você oferecer alguma coisa ao seu oponente, em troca de um resultado, você toma um match loss ou se você jogar um dado para determinar o vencedor da partida, seja esse match loss. A menos que, a menos que vocês tivessem noção o jogador cometeu ou os jogadores tivessem noção do, de da, da seriedade que aquela que aquela infração tem, tivesse conhecimento daquilo, aí ela escala, tem um upgrade para game loss e vai se enquadrar em cheating, né? Trapassa. Então, jogadores antigamente alegavam, ah, mas eu não sabia e tal. Hoje, o juiz o que eles fazem? Antes da, da, da última rodada, ou então no meio do evento, até nos anúncios oficiais no início, o juiz o que eles fazem? Eles anunciam e falam, olha, lembrando a vocês que é terminantemente proibido oferecer qualquer coisa em troca de resultado de uma partida, ou determinar um vencedor de uma partida de Magic, por outros métodos que não seja jogando médico seja ele dado queda de braço jogar moeda quando o juiz avisam todos escutaram Teoricamente né todos estão cientes um deles cometeem alguma dessas infrações então provavelmente é o juiz vai ter consciência de que ele estava ciente e ainda assim ele fez então ele vai estar recebendo uma desqualificação que é ser desqualificado do torneio Ele é retirado do torneio, ele é retirado do evento, e ele não ganha premiação nenhuma, nem pontos de Planiswalker Points, e não é nada. É como se ele não tivesse jogado o evento. É, é, bastante, bastante coisa, hein? Deu bastante é, conteúdo. É, muita coisa, cara. É, muita coisa. É, mas assim, eu acho que o papo foi bacana, e a gente conseguiu, acho que atingir o objetivo aí do podcast, que era ser um podcast informativo. Eu mesmo aprendi milhões de coisas novas, <risos> coisas que eu não, não conhecia, então acho que assim, tô bem feliz porque agregou bastante para mim, espero que agregue bastante aí também pros ouvintes, tenho certeza na verdade que eles vão gostar desse, desse episódio, foi um dos episódios mais gostosos aí que eu, que eu gravei já, então eu queria agradecer você novamente aí, o Eric, pela disponibilidade, pela boa vontade aí para explicar com calma aí todos esses essas regras e contar um pouco aí da, da sua história. E eu acho que a gente vai ter que fazer mais alguns episódios aí, hein, cara? Vamos! <risos> Falar mais sobre o juízo, foi muito legal, velho. Vamos, para mim foi uma honra, Ari. Eu, eu é. gosto, cara. Eu acho que eu nasci pra ajudar as pessoas, sabe? Gosto muito, me sinto bem de, de ajudar as pessoas, de estar em contato com comunidade, de estar sendo útil, é, vendo a evolução das pessoas. Enfim, é... Eu me coloco desde já à disposição de cada pessoa que está ouvindo esse, esse podcast. Por favor, isso se você puder, pode deixar meu contato aí na, na divulgação do podcast do episódio, né? Quem quiser se tornar juiz, quem quiser saber como faz, por que que faz, o que que faz, qualquer dúvida, dúvida de regra, qualquer coisa, me procura. O Ari vai deixar um, um contato meu aí, a gente se fala, eu vou ficar super feliz em ajudar, em responder um, um uma janelinha de WhatsApp que sempre... Ah, o que acontece se eu fizer tal coisa e ele tiver tal coisa na mesa? Isso aí é todo dia, cara. Uhum, bacana, cara, porque deu boa vontade mesmo para ajudar a galera aí. Imagino que der, às vezes é mais complicado entender a situação da mesa do que é a dúvida do cara. É, o, o, o lance de, dos juízes, cara, assim, é um mundo é que as pessoas não conhecem, né? Só quem tá de dentro conhece exatamente o mundo que é, a, a, a imensidão que... Porque, assim, peço até desculpa de ter falado demais, mas o negócio é muito grande, eu não falei nem 10% da história toda. Ah, o que é isso, cara? Foi muito bom o episódio aí. E eu vou deixar então o contato seu aqui na, na descrição do episódio para quem tá ouvindo o podcast, talvez esteja ouvindo aí pelo Spotify é, Não deixe de acessar o blog, né, que é o manadelver.wordpress.com Porque lá tem todos os links E eu vou deixar esse link que o Eric comentou de como se tornar um juiz né Que é um artigo que foi escrito num blog do Magic judge Isso? Um blog oficial do juiz no Brasil Isso aí Daí a gente vai deixar aqui, tem todas as informações e tendo o contato também do Eric aí, você tira dúvida e se você se interessou por ser juiz ou até mesmo para tirar uma dúvida aí de alguma jogada que já aconteceu o Eric pode te ajudar. Principalmente o Fopalpa, né Eric? É, se for pop Fopalpa pode vir que eu atendo com gosto Muito bom cara, obrigado novamente aí Vemos no Nacional Pauper se nada acontecia antes. Sim, sim, sim. Acho que tem GP é. antes, é. talvez tenha tem outros eventos aí, mas a gente se vê sim. Espera aí que você trabalhe aí nesses eventos em São Paulo e a gente... No, no Nacional você vai para jogar, né? Nacional é o único evento que eu faço questão de não apitar. É porque Bom. é o maior evento que eu jogo no ano, maior e único, né? E aí eu me preparo... O Magic Fest nosso, né? O Fest de É, a nosso Magic Fest. Eu, eu me preparo três meses antes é, com os meus amigos aqui da região e tal. A gente discute lista. É, tem o um pessoal lá também, lá do, do, do grupo do Next Level também. Mandar um abraço para a rapaziada que, pô, tá sempre ajudando lá com dica de estratégia, as listas inovadoras, como é que resolve as cartas chatas, enfim um abraço para a rapaziada lá, que também ali só tem gente fera e vai estar todo mundo presente no Nacional Palma também. Futebol. É isso aí, então, Érica. E um abraço, Até a próxima. Cara. Valeu, hein.